Михайлові Миколаєвичу та Ярославові Івановичу було простіше. Їхні предмети науки точні, як не крути, при кожній владі однакові. Складніше вчителювалося Андрієві Івановичу Гайді, знаному в Тернополі вчителеві української мови та літератури. Програма програмою – а кожен учень мав власний погляд на літературу і класифікував вірші чи прозу не тільки за ступенем заслуг автора чи мистецьких якостей твору, але й за принципом подобається-не подобається. Уроки диспути, уроки суперечки були звичайним явищем у 10-му Б. Учні не боялися висловлювати власні думки, хай би вони навіть не збігалися з думкою вчителя. Власне, ні. З внутрішньою опінією вчителя вона могла б і збігатися, та інколи суперечила тому, як потрібно було думати, як правильно думати. Не конче читати твір, достатньо проглянути критичні статті, і власна думка готова, хай не ваша, зате правильна. Чемна і неконфліктна загалом Софія одного разу таки не витримала і вчинила диверсію. Надто не до душі припав їй Павло Григорович Течина. Перечитала вірші Хрестоматії «Не любе». Чому ж у підручнику написано, що він великий поет? Взяла двотомник у бібліотеці і вишти до самого кінця. Ще гірше. Якась бавлянка словами позбавлена змісту. Її думка не готова сприймати таку поезію. Цю дивовижну музику – слова раннього течини. Перед уроками літератури Софія разом з подругою по парті змалювала всеньку дошку виразами на кшталт, а течина пише вірші та все гірші та все гірші. Трактор в полі дир-дир-дир, ми замир. «Краще з'їсти кирпичину, як читать Павла Тичину». що Андрій Іванович увійшов до класу, прочитав. Обернувся до учнів. «Добрий день, сідайте». Усі сіли, Софія залишилася стояти. «Сідай, Софія». Чого ж сідати, Андрію Івановичу? Ви ж усе одно питатимете, хто усе це написав, от я й заздалегідь стала. Вона хизувалася власною сміливістю. Он я яка. Хизувалася, бо знала, що їй за це нічого не буде. Якби хтось устрогнув таке на уроці російської. Це було б сміливо. О, і сам нещасний, і його батьки, і вся родина до сьомого коліна запам'ятали б і нащадкам заповіли. Нізя. З Андрієм Івановичем було можна. Він сперечався, знаходив аргументи, докази. Доводив, а не глушив своїм авторитетом вчителя. Я сказав, тому воно так і є. Навіть якщо впертий учень не погоджувався, мудрий Андрій Іванович дозволяв йому залишатися при власній думці. Це ж не закон Ома для всіх однаковий. Урок «Створчості течини» запам'ятався надовго.